Вам, бачу, тяжко навіть уявити, як часом грізно навикають обставини на свідомість, розриваючи її в суперечностях становища. Вона ж не спроможна вибитися з них, хоч би шукала раптового виходу ціною власного життя. Така замкнутість буває догранично нестерпна. Але над цим, для думки, стоїть обов'язок. Його мусиш сповнити, бо він від твого життя вищий. Мою службу знають зверхники протягом років, тому волію. Нехай скажуть, чого я вартий в їх очах. Нехай, погоджується оборонець. А що сталося свідкові, який мав мексиканську минувшину? Він бачив весь напад на банк. Сталося, що ведений через високий віядок понад залізничній лінії, втекти хотів, кинувся вниз, тільки надто пізно, бо замість зеленого схилу, на який він мітив, звалився на критцевій рельси і вбився враз. Хто провадив? Знов вийк Так, я і він, так було. Чому така вражаюча нерозлучність якраз при загадкових нещастях? Чи прострелений студент був вам знайомий? Він мені звідки? Чи мали домову ви і клепард про облаштування справи підсудного? Нагадую, ви під присягую. Обжалую питання, приводить безпідставний здогад, заміщує допит, вривається обвинувач. Стримано, проголосив суддя трохи здивований. «А раз, але питаю знов для потвердження, як сказав вам полісмет, вмираючи, хто вбив його?» «Прикмети». «Як сказав, назвав прикмети якраз родуватого музиканта, його професію, бо впізнав. Я відразу в ній свідчення в звіт для начальства, що особа вбивців встановлена цілком точно поза всяким сумнівом». «Чому зміни? «Попереду ви свідчили, без цієї повної безсумнівності і без згадки за професію». Ні, ні, я повторюю, як тоді ствердив. Он як? В такому разі прошу секретарку навести попередній вислови свідка на першому зізнанні. Секретарка дивиться в вікно і поправляє собі зачіску, відповідаючи. Свідок минулого тижня сказав, вмираючи від ножової рани, мій колега, полісмен Кромфорд, назвав прикмети свого вбивці: рудоватий колір волосся і зріст вищий від середнього, завдяки цьому особа вбивці була визначена. «Леді змінює, глядячи кудись у шибку, гарячиться чойсь. Прошу прочитати протокол». Суддя поглянув до урядовця. «Несіть йому перед рук сценограми, хай звідти вимовить голосно власне слово». Фондирований службовець звітується як солдат. «Найбільш раду ваша честь, беру протокол і передаю». Взявши книгу секретарки, що поспіхом налистала відповідну сторінку, передав Чойсові і той читає. Рудуватий колір волосся і зріст вищий від середнього, завдяки цьому особа вбивці була визначена. «Дивно. Аби знали, – притишено промовив службовець до Чойса, – ваша секретарка має фотопам'ять на сценографічні записи?» «Свідок вільний, – повідомив суддя, вирівнюючи раменом. Я в твердженні репутації обох свідків поспівав обвинувач, повинен викликати їх з верхників». Суддя, дано дозвіл. Отже, я викликаю першого, капітана Ламберт Волдок. Названий, виступивши і присягнувши говорити правду, повної, нічого крім неї, займає крісло свідка. Чи впали прямо в службовий список обох свідків? Відповідь. За 15 років, що пробув Ремзі Клеппард і 8 кірк чойсь, аж дотепер жодної. А від чого останні тіні збайдужніво спитався, розглядаючи папери обвинувач? Уже висвітлено, просовує капітан, дрібні нестримності в допиті, покриті карою від комісара. Крім того, в Чойса куля для студента в крайньому хаосі, коли очі полісменів були залиті рідинами, киданими в бляшанках. Вчинено такий постріл через засліпленість. По найсуровіших розслідах звільнено від кари. Чому сусіди під судного закидають клепарду? Пів участь в оргіях. Бачили вечора. Чогось під їх підозрою, ніби склав з наркоманами ринок. Чому навкруг підсудного в справах поспіль неждана складність? Що ж, тут, можливо, мій недогляд. А далі сам бедлам подій, як до того страхітливо вперні злочинця, супроти очевидних, цілком перевірених доказів, творить нервозність і розбиває стрій світ я розумію, але тут і крайня незвичайність. Чому передусім? Чому? Невідомо. Застерігаюся я в криміналістиці сірий аналітик. Звірую в самі голі факти.